As kush nuk mund të ndaloj atë dënim që vjen nga Allahu, zoti i rrugëve të njitjes. Teka i, njiten e njit dhe shpirëti Gjebraili në një dit që zgjatë sa 50.000 vjetë. Prandaj, duro me durim të hi shëm. Ata e mendojnë atë dënim të largët Kurse ne e shohim të afert A të ditë kjeli Do të bëhet si lumi i vajt E malet do të bëhen si leshi shprishur Shoku së do të pyës për të shokun Edhepse do të vihen të shohin njeri tjetrin Për të liruar veten nga dënimi i asaj dite Fajtori do të sakrifikonte me gjithë qef